o kulle muh dhe të të bidak, o kulle bidak të më dhalale, o kulle dhalale të më hinnam. Në deruar besimtarë. Sot dhe flasim në vazhden e hytbëve për gjunafet të më dha. Për një për i gjunafet dhe mëshka të rintare për njerëzin në kohën e sotme. Për një për i gjunafëve, gjunafë i cilë e është për i gjunafëve bashkohore që ka existuar mërë parë. Nga gjunafët më të rënda, më shkatëruese, për besimin e njërjut, për moralin e njërzimit, dhe për gjdo dhe vlere të mirë të cilën e ka zbritur Allahu Subhanu Wa Ta'ala. dhe ajoj që e bënë dhe më të vështirë dhe më të rëzikshme që është në është se kylloj gjunafi është shumë i parapur të kënjërzit kylloj malën është shumë i parapur të kënjërzit dhe shumit se njërzit e justifikojnë në të duke thënë që është i dobishëm dhe në asilë neve përfitime fatë keqësisht për këta rësivje dhe për shkak se ky gjynaf është mbuluar me një petk justifikimesh, ai konsiderohet një nga fitnet më të mëdha të kohës sotme në ky gjynaf është televizori. Mani mont të gjitha gjynave që kemi fol në që nga fillimi hyrba që kemi fol për gjynave të mëdha deri më dha, e sot. Edhe çdo gjynatë që s'kemë si përmendur, po a them dhe nuk po nuk po jam egzagerues nëse u them se të gjitha ato gjynave që kemë përmendur më sot ato i gjin të gjitha brontë televizorit gjithë të gjithë të përënë televizorët dhe më shumë se kaxhë. Sepse televizori është aji i cili të parashit të gjithë botën e pislikut, doka filluar nga gjynavët më të rënda që e në shirkut dhe dhe dhe gjynavët më, më të ordinere dhe më, më të ulta, të cilët parashitën të në formën e vlerëve të larta. Dhe më thënë një vetëm që publikohën të gjynavën të, Por u edukohen njërës dhe u jepe njërës si edukati, kjo është qka e mirë, nuk është e keqe. Njërësit më të ullë të shëqëris të cilë të i bëjmë pislikit më të më dha, ma anë të televizorit, jenë ngritu larë dhe qënë yje, yje të kujt, yje të botës. Kushe në yjet, janë ata të cilë e mere me imoralitet, janë ata që janë homoseksual, janë ata të cilët pinë drogë, janë atë atë cilët vjedhin, mashtrojnë, kriminellat, këta e njëjë të shëqërisë. Këta e njëjë të shëqërisë. Si kanë mundë të të bë njëjë, manë televizorit. Këj është për shkrimi për gjithë shumë për televizorit. Gjithë gjunave që kemi forë të mësot, të gjithë e kjebërëndën ta. Përdej, manë të se të kuptoshë më sa i rëndësh, sa i rëndësh në kyllë, kyllë e fitë në jë. Shemulli televizorit, si është shemulli televizorit për ta kuptur, obi se me që ka të bëj. Shemulli televizorit, badje e shvete, duke shemulli po aje, është pa momë realiteti, është e ti në shpinë tënde, për para gruës tënde, për para finve të tu, edhe vetës tënde, si jelë, si jelë, në shpinë tënde, si jelë gjdëllë dhe njeriu të shëthur, të pistë, pa mëraqëm. Njeri që mund më hojë Allahun, që mund të alët me fel islamë, që mund të bëjt gjdo lu gjunafi, edhe i sinë dhe ta në shpinë tënde, që ata të prejtikojnë në shtëpinë tënde, që farë të dëshirojnë ata. Këtë bëndi ima në televizorinë të shpinë tënde. Këtë mu se harronë. Unë, kur kam dalë të përtfolio për televizorinë, jam menduar mirë. Dhe di shumë i që ka njerëz që çuditen për këtyre fjalë, po them, po un vallaj po them. Un di, un di që un jam duke folur me njerëz që si besojnë në Allah dhe besojnë në Botë dhe besojnë Kur'anin dhe besojnë profetin sallallahu alejhi dhe salam. Dhe nëse ne jemi të tillë, shumë duhet të do të normalja, përderisa vin fal në xum'a dhe vin këndoshesh për Allahun, atëherë ta dini që të gjithë ato gjëna që ne kemi treguar më sot, ato të gjitha publikohen në televizion. Të gjitha Edhe shembul jo kërti i shikon në to është si, si a i që ka thënë Allah Më dhërën Kur'an Vë ka dënes zela alejkun Fil kitab Ju ka zbirtur Allah u urdhër në liber En i dha samirëtum Ajat i la ju këfar u, u biha Nëse të gjoni që njëzit talën Ma i dhe të Allah dhe i mojnë ato Fë la të kurdo ma Më shëndroni me ta Hatta je hudhu vi hadithin gajri Nështë dhe e së ndryshojnë biset, inë në kumë i dhe mithluhum, se për ndryshë ju jeni si ata, inë në Allah gjami unë munafikin o el kafirin e fi gjehennem e gjemija, Allah o ka përti grumulluar qafir dhe munafik në gjehennem së bashku. Kjo të rëgën, që a i që i mohën e i duzëtadhe qafirin, kurse munafik është i qërri dhe i shikon në to, edhe zemrë ati është freskët e ftoft, nuk i bën për shtyp Gjithatopisliqet që publikohen atje, dhe, dhe, dhe, dhe i duken normale. Shikon për, fëmijë dhe grua në atje dhe edhe njerëz që i duken sikur ato dhe nuk e bëp po shtypi që ata shkojnë këto pisliqe i duken normale gjithë këto. Ky është për përshkrim të përgjithshëm. Dhe ky edhe përshkrimi i përgjithshëm, besoj se do t'i mjaftoj çdo lloj besimtar që beson Allahun dhe bodon tjetër që të kupton që televizioni është haram. Jo vetëm që është haram, Por është nga gjënafët më të rënda që mund të ekzistojnë. Se shembulli i ditë është si shembulli i ujit i cili pikon në gur edhe me kalimin e ditëve ia çan gurin. Edhe shembulli televizor, sikur ti një vetëm një orë çosh në ditë gjithsej, jo më shumë se sa një orë, me kalimin e viteve, ai ta ka shkatoruar moralin. Nuk po them për imanin, se imani me ditën e parë kur shikosh çdo peslliqje mjafton, mbaron e çështja. Edhe kur flas për peslliqje, Nuk kanë për qëllim tu domosdën që të arrijëniu shikoj të shikojnë moralitetin hapta sa i publikohen normalisht, por mjafton për një që ti quhet Gjunaf, që i shikojnë të një femër e cila ka dalë atje për t'reguar lajmet, edhe zhvesur gjysmë laguriç, ka gjysmë gjoks pa të parajshta, është pashami normalisht, si më shami sh, sh, ti që nuk takon të shikojë, jo më jo pashami, edhe është bukuruar, është zhgërryer në ndonjë formë edhe para burrit rrezin nuk nuk zbukurohen në ndonjë formë, buzbukurohet para të tjerëve edhe kur ti e shikonë të të t'i qugjë në fjarë. Kjo është gje e me e thiesh që ka televizorin. Me e thiesh ta. Pa folër pastaj për sënimit, përse, përse, dhe më dhënë, televizori e, është vendosë dhe është përhapur të kënjerëzit. Kush i investonë? Televizionin në shumicën e rastëve është një institucion jo fitimprurës, në shumicën e rasteve mund të ketë disa që disa fitojnë prej tij dhe mund këtë fitimem, po jë të ketë fitime, por jo të gjithë. Edhe kur është vendosur fillimisht televizori dhe ka përparuar dhe zhvilluar, nuk ka gjendë fitimprurës, më bra kanalet fitimet. Kush janë ata që kanë vendosur televizorin? Nëse është vendosur. Dhe kush janë synimet? Synimet e largëta të çdo gjë që paraqiten televizorin, synimet e çiftutve. Me të gjitha kanalet televizive, edhe pse mund të ketë po shumë kanale që kanë vendosur disa muslimanë dhe mund ke pasën, ato, nuk të ketë gjë të tjera të pastë, ne nuk do të them të fol për to. Mund të ketë kanale që kanë vendosur krishterë përprapë krishterizmin, normalisht ato tregojnë ato humin e tyre, por në përgjithësi, natyra e përgjithshme e televizorit nuk është natyrë fetare që publikon as vetëm krishterë, as çifutë, as islamin. Përgjithësi po për flas. Por natyra e përgjithshme e televizorit është natyrë antifetare me të gjitha kuptimet e fjalës antifetare anti morale, anti njerëzore. Logarit, kur këto lloj gjëje, këto lloj konkluzioni e tregojnë vet ata të cilët janë gazetarë, dhe vet, vet punojnë për televizionin dhe thonë që është shkatrim, por ne vetëm se kemi aftës të fitojmë prej saj. Kjo është arsye pse punojmë këtu. Ata vetë shprehin, njerëzë të rëndëshëm shkatrëbët. Shkatrimun moralin, shkatrimun e njerëzimit, shkatrimun e rininj, shkatrimun e fëmijët, shkatrimun për për për çdo lloj gjëje. Kjo është pu në televizionit Mjaftojnë që ti e ke futu Pislikun në shpiji Edhe sa herë dalin e të të publikohet Dishka e keqe Ti e gashë të shikosho se njërës dhe shpistande Shikonit të shi e që është e fundi që i diskutohet Pse të shkia ta do më thënë Televizionin e kam futu në shdo shpiji Shë futu televizionin në shpiji Shë futu televizionin në shpiji Nuk ka nevoj dhe shpiji në shpiji të tërkaz dherëm dhe herë Që t Tumson njerëzve dhe ti bindji ata që homoseksualizmi është diçka normale. Nuk ka nevojë. Mjafton që ti ke marr televizorin edhe ai ti vet do të shkosh ta hapësh ato atë ku duon ata. Wallahi nuk e di se ku janë duke shpuarta njerëz. Pse dalin për televizorin gjithë këto këto lloj emisione shumë çështje e funde çështje homoseksuale. Pse? Sepse duan që me an të televizionit ata ta përçojnë këtë lloj opinioni që kanë disa njërës të shqitur ta përshënët e të gjitë njërzimi që njërzit ta konsiderojnë që është e në homoseksualism diska normale fillimish do të akundështoj asë do të duket normale edhe televizion e shëjtësine e bëngë të dhe gjeje që kanë një shemu që të disëm në Zvicër para pak vitësh është bërë në më dhe një votim referendum për që është e në nikabit ambulancës fytyrës për grad. Edhe doli domethënë që nga referendumi që shumica e njerëzve ishin kundra. Mirë për, për para referendumi çfarë është bër? Para referendumit ata kanë bër domethënë një lloj lufte mediatike të fuqishme nëpër televizione. Kundër, kundër shamisë, kundër nikapit. Edhe mbasi bën një lloj lufte të tillë për një muaj, dy muaj e manipuluan mendimin e përgjithshëm të njerëzimit, pas e ta njerëz tashin, si, si a e donë po do nuk e doni nikapit? Ajo çfarë thon njerëzit ose numri çfarë thon? Pse? Sepse ai erë për televizione do paraqisje si atë lloj mendimi që i pëlqen atij. Nuk paraqij mendimin tjetër. Edhe atë lloj mendimi përpiqet ta ta rrafi shumë herë, shumë herë te njerëzit në formë njërz, ndryshme, në forma të ndryshme me njerëz të ndryshëm, në emisione të ndryshme me radhë, deshë bin njerëz kjo çka është e keq, edhe pse ajo nuk është e keqe në të vërtetë. Kështu që kjo është një prej problemeve më, më kryesore të, të, të, të televizionit që ai manipulon manipulon mendimin e publikut. Edhe kjo lloj metode është metodë çifutë, e cila domethënë është nga metodat më efikase që kanë vënë ata për për të pushtuar botën. Çifutë nuk kanë zotë ta pushtojnë botën me armë. Do kanë mundsi jot. Se po që s'do i binë me armë, bioti vrasin të gjithë, edhe atë nuk ka kush kush u shërben aty sepse ata kanë zërat vetë të tyre, domunjerë skuza të tjera kanë kafsh. Duan kafshë të shërbejnë, ose përndryshe nëse nuk do i vrasin, do të kenë armiq. Kështu që jemi më mirë se të manipulosh mendimin e tyre. Mirëpo për të manipuluar mendimin e masës gjër ka disa problematika. Edhe pengesa dhe barricada më të mëdha për shkatrimin e moralit dhe dhe e mendimit të njeriu dhe e kulturës, sikush është, është feja. Për këtë arsye ata barricadën më të rëndë që kanë hasur Çifutët janë barricada e fesë. Ndërsa njëzëgjë nuk kanë fe, ata i kanë shumë kollaj për të manipulur dhe i kanë manipulur shumë kollaj. Shikoj njëzëgjë nuk kanë fe, komunista, transgjimtaj të komunista, klyush të komunistave që dalën për televizionet tjere marat se punë të tyre, për dylek shqitet, për dylek shqitet, dele e do dhe për me paturpsimet madhe dhe thot, për më urem ga të martoj me bëjë bërdot. A i nuk e dikë në më thënë, një Nuk e di, nuk më kap dot truri këtë lloj gjeje. Më ende i më nuk e kap dot se si mund njëriju, njëriju të arrijë njeriu, njeriu normal deri këto lëngrate. Se kap dot mundë një më të lloj gjeje. Përveç se me një formë të vetme, që ata janë njerëz të shitur, paguën me lek, llogaritë te diku tjetër, ja këto njerëz e ulët i thot vetes profesore, a kujtohu se çfarë mund të jetë shejtane është e thot që duhet të afusin edhe fmive që në qerë dhe në përkopshe edukata në homoseksualve. Allah, ku është duke shku këllë i shëqërije? Në qëfar pislikën duke fut të në popullë të njërës? Si e fusin? Faktori kërësor është televizionit. Faktori kërësor është televizionit. Me kalimin e ditëve, e, populli do të bëhet normale. Tash i popullit nuk mëri nuk e kanë pranuar këtë lloj gjëje me kalimin e ditëve, duke e dëgjuar shpesh herë, sepse i thonin fjalë arabe thot ke thretut tamas, you belni dul ihsas. Prekë shumë i humben ndjenjat, por prekë shumë bilevë pdo të jaq po tifuz njërin ti gjuj gjuj gjuj gjuj gjuj do rrin në mesin pië trupi e nuk ndjen mal. Kupton? Edhe punë veç e shurse, dëgjonë dëgjonë dëgjonë dëgjonë dëgjonë dëgjonë dëgjonë fillojnë fare e urren, urren, urren derisa lodhen dhe pastaj i duket normale edhe këta këshu e si fillojnë e rafin e rafin e rafin në rafin në rafin në rafin në rafin, rafin, rafin në, në rafin pas e e len e lenin farkojnë dhe sa bie qështje pas e pas e farkojnë në ngren prap e rafin në rafin në rafin në rafin në rafin në rafin janë ustalart kësh ustalaj pislikut si mund bëhët dishka që është kretë anormale për njërzit si mund bëhët normalit e kata në këto leforme fillojnë fëllim fara hi dhe si ide e ref pastaj lidh i fërkoje zbehet. Pastaj pas fërkoje ngrihet përsëri, pak më fuqishëm. Lidhet fërkoje pastaj zbehet. Pastaj jetë më fuqishëm, hidh dhe dhe mbrohet me me me me të gjitha mundësitë, me ligje, me me me me me pushtete, me të gjithë me radhë, derisa bëhet normal tek njerëzit, dhe njerëzit nga që lodhen duke dëgjuar dhe nga pamundësia për ta kundërshtuar dhe nuk ka ashtojmëse të jetë një individ dhe përpara ty ka një shtet, që më lodhen thonë atë nuk kam ç'të bëj dhe dorëzon përpara realitetit. Kjo është gjëndja e gjendja e njerëzve. Dhe me se për atë kjo, gjithë këllë manipulimi për gjithëm bëdë ma në të medjave, ma në televizionit kërësisht. Edhe këshu shkatarohet shëqëria dhe është duke u shkatarohet. Shikojni popullin ton që në vitin 1990 e dejta një 23 vitë kanë kaluar. Bërë në të tërë 23 vitëve, a nuk bërë një do të dalimë në dëmjetë moralit të këti pobli që ka qenë atëherë në nëndjetën dhe që është tani Shikoni sa breze e rritur Shikoni se shfarë shbërë me njërzimin dhe ta dini që faktori kryesor për këtë që është kushë është janë medjet Faktori kryesor për shkatrim se shë që janë medjet Kyullë i moraliteti, kyullë i pisliku nuk e këtëstuar në një mjenë që e nëndjetën Sërëtisht Njërzë ka qenë më të turpëshëm Ka qenë më të mbuluar Dhe femë ka qenë më të mbuluar Më të turpshme Ku dhe sot më të paturpshme Më të zbuluar Trathia më shumë Dhe faktore kur së kush është Nuk është Facebooku, jo Televizion është faktore kryesor Nëse Facebooku ha ka mundësuar Atyri që të lidhe më një i tjetrin Që të lidhen që A i që ha ka mësuar pislikun është televizioni Më njërës e si të lidhen Nëse Facebook të ishë u ka tërguar lidhën dhe e ka mundësut lidhën, më njëse të lidhën u ka mësut televizioni. A jo ka përë të lepisliko. Shë që, që televizioni ishë e që dëshë duke e shkateruar, jo këtë shëqëri, po shdo dhe shëqëri e mëllët. Edhe ata të si e drejtojnë, drejtojnë atë në planet e ti kërësore, janë që putët. Edhe synimi të kërësorë kushështë, që ti nëzirin njërzit në shdole morali, sepse njëri ju nuk mund të drejtoat për hundësh, po që i sa i ka fe, ka moral, ka kultur, nuk ka mundësi. Për këta rësua ta kam parë që shkatrimi njërzimi të ardhjet vetëm të leforme dhe ma anë të media dhe, dhe kërësishma në televizionit, janë vërsurur njërzit për të shkatruar ta. Dhe kam parë që pengesë të të të kërësorë shfeje, parëne dhe janë surur islamit, tëpse islami që vetë një fe e plot, e cila ka parime dhe nuk përnon që të përzihet me të tjerat. Parime. Kurse njerëzit janë pa fe, janë shumë kollaj. Pse çdo njeri për ty që është pa fe, synimi i tij më i lartë kush është është barku e poshtë. Nuk ka më më lart sa kaq. Ndasht e karriga, ndasht e epshë, ndasht e barku të gjithë këto synimet e tyre dhe ata marrin shumë kollaj. Jepi i femër, jepi ca para, jepi karrige dhe i ke mashtruar të gjithë ata. S'ka vë. Kusëta ta që kanë fejë, atë që kanë besimë, atë nuk përshëtëroj me gjithë tila. Mirë për me gjithë, atë nuk përshëtëroj me gjithë tila, prapse prapse ta i kanë futur me zorë, duke i detyruar muslimanët, dhe duke i mashtruar ata, për ti bindu i që të njëzorë, që ka e mirë dhe që e më të të që ka e dobishë për njërizimin e mëral, që ata të futën dhe shumisë muslimanës shkaturuar. Ma në televizionën dhe sh Dhe e unë kam forë disa e përqesht në televizionit, edhe po o themë nuk e di dhe më thënë se samësi me valë duhet që të flasë një riu, vetëm për të, të bërë një përshkrim sa të, sa të pak të përafërt me realitetin. E ndje e vetën timet pa mundur që të jam një përshkrim real, konkret, të plot për televizionin, ash pislik i ma dhe shtaj. Gjdo dhe fjallit që tash dhe të shi, është vetëm se një përqinit e te për e vogër e pislikut atje. Sfond pa se për, më sopsa për lajmet. Për mënyrën e mashtrimit, se si se si bëhet mashtrim për të manipuluar opinionin e përgjithshëm të njerëzve. Nëse duan ta arrijnë, të bindin njerëzit që istami shfaqe keqe, gje mënyrën. Edhe për shkrimin më i parafër që kam gjetur unë për gazetarët, të cilët gënjejnë dhe mashtrojnë masën e gjerë për të manipuluar, për të manipuluar mendimin e përgjithshëm dhe opinionin e përgjithshëm të njerëzve. Përshkrimi i pavurt për ta që kemi gjetur është përshkrimi i fallxjorëve. Ata janë si fallxjorët. Nuk ka dallim të madh në mes të tyre të fallxjorëve. Fallxjorët thon një gjë të vërtetë dhe shton 99 gënjeshtra për të mashtruar njerëz për të fituar tyre lekve, lekët. Edhe këta thon disa gjë të vërtetë dhe fusin më të një numër të tjetër gënjeshtrash ose gjë është të pavërtetuar që nuk kanë shans të vërtetojnë dot për të mashtruar dhe për të për të për të manipuluar opinionin e përgjithshëm të njerëzve. A nuk jeni ju ju nuk jeni ju fakt konkret që dëshmoni se ata me anë të medjeve kanë arritur në rezultate për të treguar njerëzve që muslimanët janë terrorista? Ju shikoni për shkak të luftrave që bëhen sot në në në në në botën. Përgjithësisht kush janë? Duhem, janë mbrojtës të Islamit, u dhon vënë Islamin të pushtuar. Dhe muslimanët u luftojnë për të mbrojtur nderin e tyre, pasurinë e tyre dhe fenë e tyre edhe në basë gjithë të saj po ata që në terrorista po mirë dëkort të ta i thangë të përsi u mundu t'i në t'i në t'i mëri punon njërzit manë medjave sepse ta që marën marën lajmi si punët i personit që i kishtë e prerë gjuhën një qafiri edhe në shabin mu semanët por nuk të reguan pjesën e partë lajmit që këtë personit e që i kishtë e prerë gjuhën që kishtë e bërë e i nuk e të regojnë të dhe gjeje k Qi tregoj një të vërtetë, edhe një besë vërtet nuk e tregojnë. Edhe mbasajm në, në vend të sa i fusin, i fusin në fund gënjeshtra. Se po ta tregojnë ata njerëz që vëllfajë këtë person i cili, ky person i cili u ju prej jua, ky ishte ai person i ze ka pardhuruar, kaq kaq gra, besoj se një pjesë e njerëzve të cilët kanë sa do pak xhelozi të thoshin mirë ka bër. Ne ka bër. Edhe pse un po them që nisëm nuk lejohet të presësh gjyq të presësh gjyur njeriu, të që lejohet a i ka bërë me mëndin e ti, kjo është gabim, por, që dhimi imës për treguar se si bët manipulimi i masës gjerë, duke o dhe lajmi i deformuar, nga mant medjeve, jipe lajmi i deformuar, edhe një të që pëjnë edhe, edhe me, me shumë lajme, edhe të këmë edhe për muslimarë, edhe të nekti edhe në të i poa vetë, e më të i vujtë vetë disa për, masht, mraba, për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të që sot kohë që ka thënë profetisë do vim për njerët disa vite mashtruese do vim për njerët disa vite mashtruese në këto vite mashtruese do përginjështruet njeri u besnik do besohet gjinjështari a i që është tratë tharët gjinjështari do besohet vallaj kjo është të u bosat që njerëz më tullët shëqëris që din gjinjën më mirë që din mashturën më mirë se marën rogët madhe Janë ata cilët besojnë shumë njerëzve. Kursa ata të cilët thonë të vërtetën, janë ata të cilët urrejnë shumë njerëz dhe nuk besojnë për njerëzve. Fot po njehëstorën e vërtetës dhe besojnë gënjeshtarët, edhe, edhe konsiderojnë besnik tradhëtarët, se tradhëtarët konsiderojnë besnik, edhe konsiderojnë tradhëtarët që janë besnik. Kjo është tamam ku e fundit. Tamam ku e fundit. Ma televizionin, sikom manipulohet Opinioni për përgjithësimin e njerëzve në televizionin gënjeshtar bëhet të vërtetë e vërtet apo gënjeshtër? E mira bëhen të këqija dhe e këqija bëhet e mirë. Islami, i cili është fe e pastër e kulluar që urdhon njerëzit për çdo gjë të mirë, me anë të medjeve u shkri, ka kriju pushtyer njerëzve që Islami është fe e dhunës e terrorit. Nikojë që në të vërtetë ata që janë duke bërë terrorin janë, janë armija e Islamit. Njëra rëmiqë të islamit e që bëndë të djenë duke për të rojnë muslimatën në përvëndët të tyre. Ka shku i ka pushtuar. Kjo është për shtyvi që kriot. E kundër ta, martesa konzderot dishka e keqë e rëndë, kur bësja për martesën e më shumë se një grua, Allah e madhur ka thënë kërëndë, Fenki hu ma tabele kuminin njësaj me thë, me thë, me thë, me thëlladho ruba. E ka li jua Allah. Martoni me dy ose me tërës me katër këra. E ka li jua Allah. Së përën ta gjë pasër, e këluar, më rëtes. Më rëtes! Më ban përgjëjësi njeri unë ta. Këta nuk e duog ta. Dhe në zinë rëmëdi, u, shësa gjë shëmtuar shë kjo. Me paturpsimet madhër të gjëqyën shëmtuar. Pastaj, në kundërt, të më në të kundërt, së i mërëtiti nuk ka që bile nuk e që një mërëtiti për që në bashkjetes përveç kësaj i vetëm ka që portashi duan në lejën edhe mërëtesën në mjetë gjinis Allah në mërëtesa me më shumë se i grua që ka e keqe kurse mërëtesa burë me burë se grua me grua që nga e mirë kjo lejëje funksionon vetëm atë menjëve pa cip njësë nuk kanë cipë ta cipë atyre varë vetëm në paraja Po sen lek pagosh ti ajlenc sipajote. Nëse ti pagon mirë eurot e euro, personit i gradit, ta çai sipën e vet vetëm dorën e tij nuk kanë ata njerëz, ata nuk kanë. Ata bile konsdrimi tyn rrugën e njerëz është diçka e tepërt për ta. Kur dalin robjet ty thotunë ngadërto me burr, njeriu thot, thot, i thotë, "Dhe thot vetës ti mashkull, do të ngadërto me vajull tjetër?" Ka. S'mund të ta kapë të trurit të dëgjëj njeriu i cili mund të dhe i madh mosh, po diçka tillë? O ai kështu nuk të ka mendja. Kjo lëgjeve mi shpikim, kam që këtaj njërë të shqitur, i kam bërë me para, se nuk mund të kuptohet kjo lëgje që njëri normal, që ka sa do pak logik, jo fe, logik, mund të aparnëjt të lëgjeje. Allahu i madhëuar ka bërë për burin gruan, edhe gruan për burin, edhe ka bërë martesën. Allahu ka ndaluar i moralitetin, e nuk për të fjalë për të lepjës liku. Kjo lëgje si kur, sikur moskishë nëzbitat e së një natyrë pas e pasë njerëzor nuk e panon këtë gjëje, nuk e panon natyrë pasë njerëzore. Mi po këta hesin me fizik, me filozofinë pist, kanë një lloj parimi filozofik i cili thotë kjo. Çdo lloj gjë që njerëzit konsiderojnë të keqe, e konsiderojnë të keqe sepse ata vet kanë rënë dakord se duhet të, të keqe. Këtë e mësojnë nëpër universitet, a? Këtë dëgjuan mëson njerëzit në nëpër në universitet e, në, në universitet, e? ata që marrin shkollë në universitet, duhet vetë të shka mësuar, çka më thon të ata? Kam thosur domosdhem që pislliku quhet pisllik sepse njerëzit kanë qenë dakord që quhet pisllik. Domosdhem kjo logjikë. Domosdhem, nëse nese njerëzit bien dakord që i lejohet njëri të martohet me nënën e tij, që nuk është e keqe si më. Ksua sipas parimit të këtë, kam thënë në universitet dhe mburrën, më thonë, kam mbaruar shkollën um. e lartë. lartë. E ke mbaruar shkollën e lartë. Për çfarë ke mbaruar shkollën e lartë? E ke mbaruar shkollën e lartë për të treguar njerëzve se që, që të lejohet të martohesh burr me burr? Për këtë logjikë ke mbaruar shkollën e lartë? Për këtë që ka shkollën e lartë? këto janë disa përparime që mësojnë atje. Dhe këto lloj gjëra që janë ato që sot publikohen për media, ata këshudon në këtë lloj forme duan ta shkatërrojnë njerëzimin. Pse? Duke shkatëruar njerëzim moralisht, fetarisht, atëherë ta njerëz mund të drejtojnë komundë shumë kollaj dhe mund bëhen gomerë të çifutëve pa problem. Edhe përsa për, për këto shqiptarve, për shqiptar nuk ka qenë besojë e vështirë për ta për të bërë gomer, shumë kollaj. Pse? Po themun gomer, do merrin qiynata, goim i qiynëve çifutët në lojnë e njërës që nuk kanë në senë që vëdhë qënë gëjmë kash, gëmerë, një taj qënë nuk kam problematë pëse nuk kam fe e mveri u është ka të refenu alat zero kurse erë dhe në basë mverit trajshgjimtarët e mverit dhe e të shumën e të në, në shkallën në shkallën zero po shkallën Kelvin 276 minus e të shumën Grado në fejes Nëse njërë zë kurdojnë nga demokrasie Kënë gjënë pa feje Kërsa shien akoma dhe më kejsh U shkatruon Edhe një për e rësujve kërësore që u shkatruon Kështë ishte Televizion Për këta rësuj unë nuk e di Më basë tyre fjallëve që thash A mundë dyshoj një përson Që përsonë në loo dhe ditë në gjukimit Që televizion e shë harmë Mësë gjithë të e në nëse ti kusha Këmë më thotë jo, mu nuk më bëshë të mëndi që sharam I dhe mërë mikë Ti shko falit gjënazën zemër Së në të nëse zemër e të ka vdekur Nuk ka më iman zemër Zemër e të ka vdek, shlarg, shumër Allah unër ujtë nështë të fitne Dhe lutja u selamë seulumu rasulillahu ala alihi washabbihi jmeinu ma ba'd A nuk është televizioni kultivuesi dhe edukatori më i madh që mëson njerëzve i moralitetin me të gjitha format e veta? August dëshmitar nuk ka nevojë më për të fol. A nuk është televizioni i cili i mëson njerëzve ë traditën bashkëtorë dhe dashuri çkat Majtaz zgatas ndenë në ndër në ndër telenovelave. A nuk është televizori ai i cili mëson më anë të filmave artistik vjedhje, se si mund të vjedhë njëriu me të gjitha me të gjitha mënyrat më moderne? A nuk është televizori ai i cili mëson më anë të filma, po filma artistik, njeriu se si mund të bëjë një vrazje spektakolare? A nuk është televizion e i cili mëson njëzë se, si, se si ta përdojnë drogën dhe se si ta shesin dhe si si ta shpërndajnë atë, ma antë filmëve, që gjithë pështë një gjithë që të rëgjën të. A nuk është, a nuk është, a nuk është, a nuk është, a nuk është mund të përdojnë dhe në darë duke ndejëtur e t'i gjithë të gjithë të gjithë në televizion. Gjithë t'i gjithë në të ashtë. Mosë folë pasaj më për luftën e madhe që bëjnë ata ndaj islamit në për televizion shari në fesë talin me fen njimin e muslimanve e më rath së fundi duan në e bëjnë normale edhe pislikur më të matë që mund të kështojnë faqin e dhe jët për vërë shirkut gjitha këto Ma në të kujt, ma në televizionet Atëhere Me të vërtet që këtë televizion Përshkrimi më i parafë Parafër të për të është Si shkampasën të ikur pleqt A i është syri dë gjallit Syri dë gjallit Nuk është dë gjallit Nuk është këtë dë gjallit Ky është ushtar i dë gjallit I cili bëm para përgjëtitjen E njërzve për pranimin e dë gjallit Se nuk ka shansë që të vidë dë gjallin në të okë Nëse nuk ka njërez të cilë të i binde në ti Dhe si mund të i binde njërez të ti nësa ta nuk janë të para përgatitur Për fitën e ti Ma djeni hadith thuet që Allah i madhërë Gjëtë fitën e që ka silë në dynja e ka silë atë përshkak të fitën së të gjallit Gjëtë më në përshkak fitën së të gjallit Gjëtë më në si para përgatitit e për të Filon në e më volja, pas Gatohen, për të bërë ushtarë të dëgjalit Ma në kujt, ma në syrit dëgjalit Ma në televizionit Val nuk e di se qëfar mundet që ti, thot, ti, the, ti themi dhe në muslimanve tan Për që ështën e televizion në shumë së sakaq që. E qëfar duhet i të regojnë për të epistri që ndonën të që ju di një vetë Aton të, të sirët e për shkak për shumë musliman Që ata kan, e kanë rënuar i mani në tyre tash katëruar besimin e tyre. Edhe pse tyu duhet vetë të s'ash mirë, po do mjafton për të përta vetëm të kujtoin diçka. Të gjithë kohët që ti harxhon para televizionin haramën, në haramë po them. Sikur ta shfrytëzoje të, të por lexuar Kur'an, ose për lexuar historinë e selefëve, ose për lexuar libra të dobishëm, do të qenë hajër shumë më pak për ty. Edhe këtë e kam për, kam dhënë këtë porositi dikujt tikur para asaj koha. Do të them një muaj rreth fikë televizor mos ndih çfare edhe nësa herë të kujto, të kujtojt me një që të shkështë televizor, shkëm me lezo kuran, ose lezoj një për të bishëm. Masi muaj se më thuj, që farë, në në që farë rezultat e arrite, dhe që farë ndikimi kishtet ti. Edhe masi muaj më tha me të vërteta që kam përfituar shumë dhe më shërritur i mani. Me të vërteta që kam përfituar shumë dhe më shërritur i mani. Që që këshila ime personalë ësht Si musliman, edhe kur them si musliman, nuk kam për qëllim si njerëz të prapambetur. Se këto nuk, shumë e mendojnë neve të kafirët. Ne nuk jemi prapambetur. Ne jemi më të përparuar se ata, po ata nuk e kuptojnë të gjënin. Ne më lër kamos ata, po nuk e kuptojnë ata. Ata nuk e kuptojnë të gjënin. Ata mendojnë se me antenave këtyre janë të përparuar kurse ne që nuk duam të shikojmë televizionin prapambetur, por nuk e kuptojnë që ata nuk vërtetën mash, edhe janë tërhequr për hundësh nga të tjerë dhe i përdojnë si pasjefe të tyre edhe së so fundit i gjithë dhe gjithë në zjarë në gjenemit tonë, kurse larkë pamsi e vërdit kush është që njëri ju të ruaj në të pislikin dhe të ruaj të ruaj familë në ti të ruaj njërë që jarë të thojnë si mund të ruaj në të njërës duko u zhjithë në të në të pislikin shu që ne nuk imi farë për për përmetur si shpre të ndojnë qafjërt ne imi shumë të për Mi bërne përparimin tonë e kemi një njëlloj mënyre tjetë, jo si pas mënyre së tyre të pistë. Subhanallah. Një prej kushtëve që ka vendosur e Europa vëndi tonë për të futur është, është që të lejoj martesën burë më burë. Dë më thënë, Europa ne ka martë të gjithën e dhe, ka ngellur të në marri edhe këtë lëgjeje edhe kur ne e martët e do në parënën e Europa. Ate e letakësën Shqiptarët e Europën me këta. Ate e letakës Dikur një politikan thoshte shqiptarët në Kosovëën e Veri kanë pas veshur rroba të brëndshme të hekurta thoshte nga Afrika sa më të të cënonde dikush kurse të tashin demokracia i vetot thoshte por ti ka vdekur tash edhe është ka qenë një orë nuk kanë luajmën për një emër thoshte kurse të tashin demokraci shqiptarët i hoqin fara thot hoqin fara ky është realiteti logjikisht logjikisht çfarë kuptimi ka që Europa kërkon për Shqipërinë për nesh, për njerëzve kërkoj që ne të që, që në Shqipëri të lejohet ky lloj lëpislliku që të pranosh. Kuptinga kjo ligje? Ç'i intereson Europës e dreita e njerëut? Se ky është ky është njeria i personit i cili do të bëndë ligje? Ky është njeriu. Nëse do të themi e dreita e Ariut mund mundu mund mund ligjiko për drejtë e njerëut, nuk është drejtë e njerëut. Është drejtë e njerëut kjo. Mirë po dukë urram në për televizionin avash avash që do bëhet e drejtë. Kështu që tha Të drejtën e konzervën të shtrembët, islamin, kurse të shtrembtën e konzervën të drejtë. Edhe faktori kryesor për bindjen e njerëzve në fund të gjajë është televizioni. Prandaj po u them, po u them, dhe u po heq për përgjësim për, për Allahut ditën për e gjykimit. Kapeni, hidheni në un plera. Kapeni, hidheni në un plem, mos hasi që do të përdorin ti për përgjëseshet. Hidheni në un plera thyje në veri sopatën sepse ai është, ai është një ngavelë më të pista që shkatron njerëzimin. Kjo është dëshmi e imja, këtë do vetë virat. Këtë do vetë virë valla ka njerëz edhe në, në Europë, edhe në Perëndim njerëz, sicil janë njerëz me ulogjik, jo musliman, të cilët thonë, "U nuk i lejoj fëmijët tim shikojnë televizor." Dhot. Nuk i lejojnë sepse diçka kanë të. Kan njerëz me parime që duan truajn, duan truajn brezin e ardhmë. Un nuk i lejoj, do shikoj këtu dhe bislliku është është hale, halesh në të hale. Çdo gjë kanë të. Gjithta kanë të. Po nei Pandaj un nuk mund nuk mund nuk më kap të truaj si një musliman që beson në Allahu dhe botën tjetër dhe di që Allahu ka ndaluar shikimin e femrës që është lakurish, nuk ka, ka ndaluar muzikën, ka ndaluar kolin, ka ndaluar bigjosin, ka ndaluar fallin, ka ndaluar kufrin, ka ndaluar shirkun, ka ndaluar talljen me fenë, ka ndaluar gënjeshtrën, ka ndaluar të gjitha këto, të gjitha që kanë ndaluar Allahu, të gjitha i shikohen në televizion ndërpajme madrisonin në shtëpi, ose kuptet çdo gjë si mund ta bëni musliman do thonjë po këtë bëjnë disa xhollar. Së merrni me ta. Së merrni me ta. Sa ata e kanë marr rrugën e qof largut, Allahu nuk u zot nëve dha ata. Detyra e muslimanit është të ruajë veten e tij nëse të shon çfutojë. Wallahi po do të them sikur mos kishim qen musliman, sikur mos jim fare musliman. Televizioni është shkatëruar për mua në njerëz. Sikur mos ke qenë fare me fen, është shkatëruar për morale. Lejë e fëmijën tënë të shikoj gjithë të pisliqe, femëra në lë lëkurisë, duke bëri moralitetë su të gjithë njerëzë, vëllaj, atë nuk e nuk e di, dhe më dhënë, sëpërën Allah, si mund të apërnoj një e rikë të për fëmijë dhe vetë të të i shkojnë të shkatilë. Më kapë të trurit i të gjejë. Përnej, ishte e domozoshme që të flitështë e shëtësot për televizorinë, sepse televizorinë e të vërdetë, është ai cili ka pafshir të gjitha do gjinafët e mparshme që kemi fol hutbë të kaluara edhe të tjera për të cilat nuk kemi fol. Për ne këshilla ime është që besimtari këtë frikë Allahun edhe nëse të shon të shpëtojë veten e tij dhe familjen e tij nga pislliku ta largojë nga shtëpia. Ky është hapi i parë i fitores, hapi i parë i fitores. Hapi i parë gjithashtu që muslimani është i që kafirët manipulojnë mendimin tënd edhe opinionin tënd lidhë me gjërat. Nuk janë ata të cilën formojnë formojnë ne opinionin tonë për gjërat. Nëse mosim marr nuk shikoj lajme fare, shikoj fare lajmet. Por unë e di shumë më se ç'o bëhet në botë dhe kam të qartë konceptin se si funksionojnë gjërat dhe dhe dhe si bëhen pjesë e një. Pse nuk i shoh lajmet? Ka levojë. Sepse u ndis synimet e njëri dhe tjetri dhe për çfarë ndin njëri, për çfarë ndin tjetri ku duan shkënjë njëri dhe tjetri. Nëse lajmet për këto ditëtoja të gjitha të gjitha ato janë thjesht vazhdimi i këtyre synimeve këtyre. Asgjë më tepër se kaq. Nga bërë u mërë mërë se për në botënta u morën vetë përshëndet fjalë. Muslimanët e, e, e Ramës, Osman nuk bien në rrugën e këtyre njerëzve të cilët më vonë janë skateruar në këtyre shoqëritësh e nduës skateruish çdo ditë. Nuk e pranuan Osman këto gëje. Sallone më dhurat në rrugë, nga çdo fitnë në rrugë, nga sherri i televizionit, të vëllon shpejt. Moha Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله هيا للصلاه هيا نتلا قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر is safe së no. më o